Kitabullah, u xejr el hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, u sharu al umuri muhdathatuha, u kullu muhdathatin bid'a, u kullu bid'atin dalala, u kullu dalalatin fi an-nar, thumma amma ba'du. I jet falendorimi absolutit akon vetëm Allahut jalla jalaluhu, zoti i të botrave, kryu i të gjithësisë, ata e falenderojmë në mënyrë të veçantë dhe vetëm prej tij kërkojmë ndihmë përsondejtë të mushira bekimet e Allahu xhalla xhalaluhu çojmë me mëtmirë dhe zotërin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi shoktë të besnikë mbi faminat të, të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët cilë të cilët kanë ndjekur rrugën e tij të, të mirë deri në ditën e gjykimit sonte me lein Allahu xhalla xhalaluhu do të ndajmë disa çaste mbi një tematik e cila është trajtuar kohën e së fundit nga psikolog të ndryshëm nga njerës të cilët mirën me studimin e të brëndshme së njeriut mirë po disa predjetarëve të muslimanëve kanë trajtu e këtë tematika dhe kanë përmenë se Allahu Gjellë Gjellë është ai pari cilë njef e njefë të mërëndshmen e njeriut tema e sonqme është tema e veçantë jo vargë prej vargjeve tema e sonqme është ndikimi i njeriut nga fjallët të cilat i ndëgjon nga të tjerët apo edhe nga vetë vetja e tina. Nëmon, sa është fuqia e fjallëve nga vetë fjallëa, si fjallë, si shprejje, si thonje, sa ndikon në jetën e njëriut. Dukë e morë parasysh se njëriju në të përdiçmën e tina ndëgjon shumë për fjallëve. Dëgjon shumë për e fjallëve. Madje, Allah u ka zbrit fjallë. Allahu ka zbrit fjalë. Dhe njëri prej dijetarëve, cili ka ndruajë jetë në vitin 2014, Muhamet Kulbi, Allah e mëshiroft, ka thënë, Allahu ka zbrit fjalë dhe ka thënë, "Kjo fjalë i ndriçon jetat. Kjo fjalë e jmja i ndriçon jetat. Allahu nuk ka dashim se fjala e ti nuk është e krijuar, mirë po fjala si fjalë i ndriçon jetën njeriu." Kur ndajona të fjalë, njeriu e ndryshon jetën e tij. Madje edhe rrugtimi i onun është varësish prej fjalëve që i kanë dëgjuar. Dhe ndryshimi i njeriu, nga një mënyrë jetës në tjetrën, e në tjetrën, ekshuto me radhë varësish prej fjalëve që ai kanë dëgjuar. Donë tema është tepër interesante tek drejtarët që të, të, të kan studiuën në thelb këtë meselë, por e tepër rrezikshme. Sepse njeriu dëgjon fjalë të mira, fjalë të këqia, një fjalë e shkatërron jetën. Një fjallë janë dreqë jetën Një fjallë eshti në gjëhenem Një fjallë eshti në gjëhenet Shka thonë për nga meri Sallallahu aleyhi wasallem Neve e dim se Jeta jonë është e përbame prej Mendimeve Njeri ju tankohen mendon Logikon, flet me vetëm Do me thonë njeri ju ka fjallë të mbrënçme Ka fjallë të mbrënçme Djetarë të thonë se Njëriju, para se me nëzirë shprejën jashtë, a e ka formulu njërë brenda. Në mod njëriju, kërë nëzirë një shprejë e për jashtë, e thot një fjallë, e thot një fjalli, para se me thonë atë fjallia, e thot një mrena, e njërë mrejna, pasaj nëzirë jashtë. Në mërë ne dhe kena fjallë mrejna, të mërëndshme, që, që keme përmend prej fjallëve të allohu, të e bareke, u e të ala. Sa i përket Ilustruo dhe me shembull yje sa është e rëndësishme fjala. Dietarët e studimit të gjuhës kanë thënë fjala, si fjalë, si shprehje, oj është është aq e rëndësishme saçi ka mundësi njeriu me an nxjerr në pah, me hapasqiruar disa realitete, të cilat realitete, nëse dikush nuk i njeh prej fjalëve, nuk ka mundësi më pa po ato. Si në disa prej popujve mungojnë prej fjallëve. Fjallori tëre nuk i njefë disa fjallë. Sigur për shembu në Afrikë ka prej popujve atje që ka shumë prej fjallëve mungojnë. Sa për illustrim, nga se shembu të shumë të këtë djetarët, të këta që ka janë mirë me këtë studim. Sa për illustrim, në Afrikë disa prej popujve ju mungojnë fjalla e kaltërtë. Nuk e kanë fjalën e katërt në fjalor. Dhe e xelburtë bashkë me të katërtën, ta ata nuk dallon. Ne në ndjeshmërinë tonë, në sytet tonë, në brendsinë tonë, kur ta shohmë një të katërt, themi kjo është e katërt. Kur ta shohmë një të xelburt, thonë na është e xelburt. Po pse i kimi dallu këto se të na ka fjalë e xelburt, e katërt e çfarë më radh? Ata e kanë vetëm fjalën e xelburt. Dhe të kalë të rtenë kërta shofi një doket të gjelëbërt, se se nuk kanë fjallë. Nga ki ilustrim, ka nërë në përfundim se atësa ma i pasur të jetë fjallori njëriut, terminologjia njëriut, atësh ma shumë i banë dalimet në jetë. E Allah u gjellora, që që ka qëjtë Kur'anin e Tina? Furkan. E ka qëjtë Furkan. Që ka në madame Furkan? Daluës e ka qëjtë furkan se e dalon një send për një sendit tjetër e ka qëjtë Allahu u gjellohana Kur'anën e ti të fësil këdhelike në fësilul e ajati lë kaumin e të fëkjerun në kështu indajna se indët se indajna për me po, kjo është e bardh, kjo është e zez kjo është pak me bardh, kjo është pak me zez e kështu me o prej dalim dhe që ka i ban libri Allahu u gjellë e pëse e ka qëjtë fësëll Se ka fsil, e ka qëjtë të fësil E ka qëjtë të bjin Allahu Gjellë ka thënë Këdhelike <speakers> në <Japanese> bejinu Në kështu i bojna Të bjin, qëka është të bjin, bejen Dalim E ndojna, e sësharojna këtë Dhe e sësharojna këtë, me fjall Allahu Gjellë, Gjellë wa ala E qako kjo me, me neve Aq ma shumë sa neve Jadina rëndësin fjallës Aq ma shumë përfitojna Rejetës atë që ma shumë sa nuk lejojna që në brendin tonë të futën, mendime, negative atë që ma shumë jetë ajon është e mirë dhe të të dëshmojna me fjalë të Allah u të bareke, u e të are mirë po kësa po ilustrim sa është me nënëci njeri ju me pas bagajë dhe pasuri terminologike me ditë me full mirë me ditë mu shprejë mirë me ditë me mu trajtu me njerëzit mirë me ditë kur dikush sëllët me ty keqë Ti mësë mundiku për e asajna Që kështë të thë shembolejnë Ata që e kanë shembolejnë njërës të Psikologijës Ka thënë Allahu gjelle gjelaluhu Wa kulli ibadia kullu Leti hi ahsen Innes shëjtana jenë zeku bejnëhum Thëtë Allahu gjelaluha nësurël isra Thëtë thua i robërve të mi Thua ju Robërve të mi Që të thonë prej fjalve Leti hi ahsen Nga fjaltë më të mira Pse, inë në shëjtane, jenë zë gubejnë hënë. Shëjtani futë armitsi mbës të tëra. A ka mundësi një fjallë, një fjallë e vetëme. Me kryu armitsi në mes një njeriut dhe një tjetërit, ka mundësi një fjallë e vetëme. Dhe djetarë dhënë, Allahu Gjelluala nuk në ka kërku në eve të flasë një fjallë të mira, jo. Se se dhe njerë dhe fjallë të mira, shëjtani i shvidzon për të keqë. Po të shka? Ahsenë Kanë thonë djetarë qëka është ahësen, aqë e bu kur është ajo fjalë, aqë e mirë është e thanëme, sa që nuk le shëjtani, nuk i le shëjtani të mundësi, që ti thoja ati që ka e ka ndëgju fjalën, e pat kështu dhe e pat ashtu. Kë kurani Allahu të e bareke, ove të alëneve në mësën që me full, mas mirëti. Pse? Sepse fjala konë dikim negativ të, të të tjerët. Ka thonë Allahu të e bareke, duke të reguë se sa ka ndikim negativ fjalla e mrenqme në sure më gjedele Allahu gjelluar në të regon neve që shfoli munafikat me vetë vetëm ama ta nuk e kanë zervin fjall për jasht ama e kanë basë mrena Allahu ka të regu se kjo fjall qka e kanë në mbrendin e tëre ju banë dama të ngu Allahu gjelluar në thot vajakulune fi empusihim thojnë munafikat hipokritët në brendinë e tyre. A fol njëri në brendinë e tyre shumë. Shumë fon me veten e tij. Shum, shumë. Edhe ngjum fon, edhe kurçohet fon, edhe kurç fon fon. Vazhdimisht është i motaharrik lëvizës. A do është çështja e rrezikshme me një rrezikshmëri të lartë. Një fialë e ndajon predikujna, një javë nuk i jë rahat. Sha Allahu jallola, wiquluna fi anfusihim, fon në vetvjetë e tyre, laula yu'adhibunallahu Bima në kul Pëse së përna dënonë Allahu Me fjallë të këqia që ka pithemi Kanë folë me vetëvejten Allahu u gjela ka thonë Hasbu hum gjehenem I ju mjafton atyre gjehenemi Qyshi mjafton gjehenemi Atyre që ka po mendojnë Pëse së përna dënonë Allahu Mjafton kjo një dënim Që kjo është angajhu Pëse së përna dënonë Allahu Pëse Allahu u gjelë nuk ma sbet dënim Kjo dënim se kjo është i angazhuam se çka ka menduar me mua, kjo dënim veti, nuk është rahat. Edhe Allahu xhellahuale ka thënë: "Wa hasbuhum jahannam, aḏa yimjaftun jahannami arshum, i cili është shumë i keq." Anatia të arqantanse njeriu në vazhdimsi flet. Flet, çënja e brënshme e tij flet. E kjo çka ka doja, kjo ka doja shumë. Se këto të fjalë që janë në brendin ton, a janë të mira apo të këqija? Nëse janë të këqija kanë shumë për e negativitetit të se të elëqojnë. Djetarët, të se ne e kanë studiue këtë meselë e kanë thonë se me qka angajohet e mërënçme njeriut në atështë dozështë lumëturia njeriut. Andepi nga meri sallallahu aleyhi sallam në shumë për e adithve kemi përmenë se e mërënçme njeriut duhet me qene angajohet me qene angajohet me me qka me Allahun gjellewa hala. Dhe i cilë është i angajohet me Allahun të bare kjo vëtara, e ka lungturin jo frigën ande Allahu xhallahu ka përmend se burimi i frigës kush është shejtani e Allahu na premton çetësi ka than Allahu xhallahu ala alladhina amanu fatatma'innu qulubuhum bi dhikri llah ala bi dhikri llahi tatma'innu alqulub atëse kanë besue dhe me përmendjen e Allahut i kanë qetëzu zemrat në mbreshmja ata e kanë angazhim Allahun mirë me Allahun Me madrinë e ti Me emrat e ti Sikur që përshemullë Allahu u gjelë në ka të regu shumë në Kur'an Për emrat e ti, pse vallë Se vëllë na duën këtë emra Mu angajhu me ta, subhanahu wa ta Neve përshemullë në shëriatin tonë Që të da përmenme Se për nga mëri alejhi salatu salam, Neve na i ka bëhë obligim Që besimtartë në mezreti Me shtu e selamin Esselamu alejkum Wa rahmetullahi wa Diri se ka orë në hadith Diri se ka orë në hadith Nga pengamiri sallallahu aleyhi sallam Se për gjithë dhe fjalë ka nga dhësh përblime Es selamu dhet Wa aleikum dhet Wa rahmetullahi dhet Wa barakatuhu katërdat va? se vape Se vape Sepse kjo ka ndikim të na Kër dikush neve nga thot Es selamu aleykum Kjo ndikon në qëtësin ton Kër neve jak thejna Wa aleikumus selam Ka ndikim kjo Diri sa ka thënë aleyhi salatu sallam Edhe me ju ndon një drum I cili është sa misfako i hollë ripërtrine për sërit në përshëndetjim se valë, ka ndikim ka ndikim në, në trunin tonë, në shpirtin tonë andethe të Allahu u gjitha bi me përmendjen Allahu që të sohën zemrat djetarë thojnë sa për shemri ti në jetën të tëne ki e shumë prej pozitave, qëndrimeve të ndryshme me njerëz fjallë të ndryshme dhe gjanë fjallë të ndryshme thue e kështë më ra sa për ilustrimë Të ndodhë një fatketësi, një kader, i hidhur. Ta thot dikush një fjallë të ranë. Ta ban dikush një sejle të ligë. Dhe ta shë t'i e mes shumë pozitave, që ka me batësh. Ta thot, ta lëshon një shikim të vrashtë. Dhe ajo ndikon të ti dhe nuk më nëshme më hunë ndikimin. Dhe nuk më nëshme më hunë ndikimin se kur dikush të shikon të shtremt dhe hidhur dhe nervoz se të ti nuk ka gjurën. Atar që ka me vojnë, por që e mu djetarë thojnë, të ligështë, që ka janë të ligështë, jo të ligë, të poshtërë, por të dobot në aspektin shpirtëror, që ka vojnë, me fjallët e tyre, të e shtojnë ndikimin asajtë keqës. Por që e mu, qirë diku shtremt, ndodhë një keqës e dhe thu, qka dhe ishte me muhe, qka pat me këta, qka më qiri shtremt. Pse qka deshti me thonë me këtë fjallë? Më ka shkatruë, më ka dërmuë, më ka lodhë, më ka prish ditën. E, kështu me radhë prej fjallëve të se ti irradhit prej të kësijave, dhe qka bojnë? Fillon që lizat dhe hormonët mrena me angazhue aparatin e shtetsinit. Dhe jepë alarma të mrena se diqka nuk është mirë. Dhe fillon të përnime më lukështue, dhe përnime më prishti, Dhe më pornimë më ushtecuat. Dhe kjo mujt më ka lukt tash shumë lehtë. Ana kanë qenë Allahu xhëlal, na kanë qenë. Foth Allahu te bareke ve teala duke tregue se besimtarët nuk ja japin vëmendjen te refialve. Foth Allahu xhëluala wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Foth Allahu xhëluala wa ibadur rahman ayati baraksana. Robrit e Rahmanit Shikon e i kacilcu me robë të Rahmanit, të Allahut, Mëshirusit. Këta robë, kur balafachon me Gjahila, e Gjahili që ka thot, fjall të kësia, fjall të cilat janë shtetsuse, fjall të cilat nuk janë të cilat i takojnë besimtarit. Allah dhët, idha khatab e humul Gjahilun, kur besimtarve t'ju flasin Gjahilat, dhe Gjahilile në dikim negativ. Që ka thotin këta? Kalu selame Thojnë pache Selam Pse selam? Pse mi u thonë selam? Djetarë thonë Kjo fjallë të cilën të jathu selam E largon atë keqen që ka të ka shluaj me fjallët e tina Menë se me thonë Më shkatëroj Që ka deshti me më thonë A më sa idhnu me muë Jo ki ma deshti me më ma shlu të mësinin e kështu me ratë Jo jo, kitë to i largonë Si selame Allah o jalla resulul qasas çkaqot. Tat Allahu te bareke ve taala. Salamun aleikum la nbtagil jahilin. Tat Allahu jalla resulul qasas, do kemsouneve se simi larguën mendimet negative dhe mos me harxhua energjin ton pozitive se salamun aleikum la nbtagil jahilin. Tat Allahu te bareke ve taala, thojnë besimtarët salamun aleikum. Paça çon biuve. Lanë pëtëgjil gjahilin Nuk dojnë a mu mirë me gjahila Kjo është prej monirave Ma të efekt Ma dobi prurse Ma fritëdhënse Ma efektive në largimin e fjallëve negative Si selamun alejkum Lanë pëtëgjil gjahilin Nuk i dojnë a gjahila Në me dhamë fjallët kanë ndikim të na Fjallët kanë ndikim të na Allahu te bare kjo e teala Në shumë prej ajeteve Në kam su e neve se fjalët lën gjurmë të këqija. Derisa Allahu xhallahu ala edhe disa veprimtari në Kur'an na ka mësuar me i bën në formën më të mirë. Dhe ka thujt veprimin me fjalët hasan, ahsan, jamilse. Dhe e ka mësuar pejgamberin alayhi salatu vesselam që me u bova paque me veprime të mira kundrejt negativiteteve që i shlojnë njerëzit negativ. Tema është ndoshta eran mirë po shumë e rëndësishme Se sa ndikojnë mendimët tona të këqia në jetën ton Ka thënë Allahu të e bareke Uve të ala Dukë e të reguë se njëri ju Duhët me bëhe sabër të mirë Thëtë Allahu u gjelluar në gjuhën e Jakubit Fë sabërën gjemilën vë Allahu lë musta'anu ala ma të sifon Jakubi alej salatu vë selam Ja kishin morë këna cilën e syve Kus është e knatsija e syrit të ti? Jusufi, ale i salatu e sanë, e donë të shumë. Nuk mujtë e menetë, pa tha. Kur i hum bëjaj dhe i arloj me se është dukë, më dja e ka homgër ujko. Qëka i tha? Mukon neve, kishmi prit me negativitet. Qish, ka vdekë? Kus e ka morë? Dhe kishmi shkatru vetën allama shumë. Mirë po Jakubi, i mësum për e honës Allah, u ujgjërë, është ka thaë, dhe sabrun gjemil durim, jo vesh durim i mir tjetarë në komentin e fjales sabrun gjemil që kanë thonë sabrun bidu një shtike durim pa ankes qysh pa ankes nuk ju thun njerëzve jam tupo durim jo, hitë që kolzon kjo është aj durim i mir e jo mu stolis në ata se jam tupo durim më ka kodit e keqja njerëz nuk janë dhe ditë se unë e sham ka gjetë ti si tupo durim, ti do ankue dhe kjo ankes nuk të le me shiue mirësina Allahu gjellëvara le zetin e sabrit dhe frytat e sabrit këta në Allahu te bare kjo vetar në gjuhën e Jakubit l'Allahu l'mustan Allahu është ajpitësit kërkohët ndim shikone i ka lidhë punët me Allah dhe njëri u cili me ndonë bëshdimisht me Allah e ka të lidhë zengën e ti me Allah e ka rahatin më të madhe me ndimet më të mira sabrin më të madhe Lëmëturin më të madhe Nuk shëtësohë La khaufun alejhim Wa la hum jahzenon Ata asë nuk kanë frik Asë nuk kanë pëse mërzitën Mirë pa qka Duhët me bëhë sabër Të mishë ka thonë Fe sabërun gjemil Durimi mirë Pa ankes Thëtë Allahu të barëke Në surë të hijër Inë saate Lë atietun Fësëfah E sëfëha lë gjemil Në periudën Mekkëse Në periudën Mekkëse për nga meri a.s. kishte shumë për i sulmeve, dhe sulmeve të ashpra, dhe fjalve të ndyta, dhe fjalve të liga. Allahu u gjellëvala e kishte urdruhe me trajtue popudën e tina me sabër. Qa i thot in në seate lë atietun. Kja meti ka me ardhë. Fosfah, safhal gjemil. Bandurim dhe largohu me largim të mirë. Safh është me këti shpinën. Safh është me këthi shpinën Mirë pa Allah nuk e ka thëmë Këtheja u shpinën Ama më rohë latë mi posë në kulmin Jo Fosfah Safh halë gjemil Këtheja shpinën me të mirë Pse me të mirë? Ka thëmë djetarë Nëndoshtë ato kanë me menuaj Ka me menuaj Ki edhe në këthej shpinën Ama nuk në la negativitete Në ne menuaj Thëtë Allah Të barë kjo vëtë ala Fosbë rësafë bërë në gjemila Në surën muzembil Banë sabër me dërim të mirë A kanë dikim këto në jetën tonë? Kanë dikim Kure ka zvitë kja jetë E ka qëcu për nga merën Alehi Salatë vë Selam Banë dërim me dërim të mirë Dhe kure ka lexua jetin është qëcu e për nga merën Alehi Salatë vë Selam Kurtit godit një fatketësi Që të da përmenjme Nëse për emë tonë koha A kena mundësi neve Të kaluarën e hidhur Me shfizhu me pozitivitet Ka mundësi Ka mundësi. E djetarë kam përmenë se njeri ju nga ona Allahu gjelluar ashtë obligue me besu kaderit. Kaderit në shikohet ata shka realizohet prej kaderit për shimu ndodhë dhe shka e keqe. Ajo është prej anë shka ne e shofna. Nëse këthejna të burimi është këti mirë. Në shikojna pasojat, është këti mirë. Një smundjet godet. Ajo është tash për momentin për ty e keqe, e hidhur, nuk është e mirë. E në veriqme Mirë për në shëtë i shikon Pas ojet ma vonë Ka me dole mirë Pa tjetër Mirë për përkanë Për besimtarën Për adhaj cili ka besim në Allah Unë të e barek e u të Fasbir sabëran gjemile I ka thënë Allahu të e barek e u të ala Për nga meri sallallahu aleyhi sallam Bandurim me durim të mirë Fasbir ala maja kulune Wahgjur hum hegjëran gjemile I ka thënë Allahu të e barek e u të ala Për nga meri të ti Sallall Bandurim ndaj fjallë dhe qka pëtë thojnë Qështë duhet me trajtue fjallën e keqe Me të keqe jo Shto o djarëmi Wasbir alama e kulun Bandë sabër ndaj asaj qka pëtë thojnë ata U ehgjurru më hegjërën gjemile Dhe largoju prej tëre Me një praktisje të mirë Më largu Në nuk e di në këta të qëja më largu me të mirë Sese se jena mësu më largu me të keq A ka largim të mirë? Ka largim të mirë largosh dhe nuk e lëndon kërkan pengameri alai salatu e selam është largue dhe nuk e kalëndu kërkan i ka thonë fjallë thotë Aisha radhi Allahu anha thotë pengameri alai salatu e selam kur nuk ka thonë la, jo, kur është kërku diska për i tire illa përvesën se ka qenë me qështit e Allah o të barëk e o të Allah haram halal kjo nuk është të shtetit Nëse ka posë me ta diqka, s'ka thonë jo kur Enesi, Enesi bni Malik, radhujallahu an I cilje të transmitë një hadith Të e për të mrekullushim nga pengamiri Alehi Salatu e Selam Sa i përket që shtjevje të pozitivitetit dhe mirësijes Enesi ka qenë shërtori pengamirit Alehi Salatu e Selam dhe dhët vite Thot, Enesi, radhujallahu an Thot, nuk e kumbon një pun Nuk e kumbon një pun Nuk e kumbon një pun Nuk e kumbon një pun Nuk e kumbon një pun Nuk e të më kishtë të qërtuje e të më fuje, pëse se ki bo, e kështu me rovë pëse, pëse për nga meri ale i salatë o salam, thot lë u kene thot, sikur t'i shkon mu bo, ishte bo shikonës që ka shikua për nga meri ale i salatë o salam, dhe me këtaj ka qëtësue e nesin, nuk e ka qërtuje djetarë thonë sa i përket tyje, kaderit tam dush me shiku për të kondit, sa i përket Allahu u gjelola, e shqë të, të mesele Mirë për nuk e ka qëltu për nga mërë a.s. Asë njeri dhe kur nuk e ka dhëndi kujtë, jo. Sepse joja ka negativitet. Joja ka negativitet. Thot për nga mërë a.s. Në të cimin e ti nuk e kena po për nga mërë në vetëm se qka? Të busqeshur. Sallallahu aleyhi wasallam. Thotë Allahu të barëke wa ta'ala, udë u ila sëbile rabbike, bil hikmeti wal mëwhidhati l'hasenati, wa gjadil hum billeti, Hi e Ahsen Tëtë të Allahu të e barek e uatara Duke na mësu e mësue në e dhe Këtë fushin e cila është shumë fush e rëzikshme Fush e cilën të cilën, cilën rëzqasin kam Cila është fusha e davetit Fusha e thirjes Sa ndikon fjala e mirë Sa ndikon fjala e cila është qenis mirë Me hikmet dhe argument dhe prova Dhe fakte të, të mbuluar Të mbushura Tëtë të Allahu të e barek e uatara Thirë në rrugën e Zotit tanë Me qka? Bil hikme, në urëtësi. Wa bil më u edha, el hasene, dhe këshila të mira. Këshila, jo është do këshila, të mira. Sepse këshila të mira lanë gjurë. Ato të zatë jan, nuk janë të mira, nuk lanë gjurë. Pas taj ka thonë, wa gjadil hum billetihi ahsen. Dhe polemizome në mënyrën më të mirë. Djetarë dhe i përnkaj, melgjëzije ka përmeni këta, sepse ka thonë për polemikën me mënyrën më të mirë. Sepse esence E kur ti polemizon si duhet Me fjallët matë mira Dhe i ruësh zjarë dhe fitileve E tërë ka dobi përndryshës ka dobi kërgjohë Ahsen në polemikën dhe fjallët matë mira Allahu u gjellëvalet ka tilsu libën në tina Si biseda dhe legjerimi ma i mirë Ka thënë Allahu tabarike wa tala Allahu nëzzele ahsen el hadith Allahu e ka zbrit fjallën matë mirë Djetarë thënë A ka pas nevoj Allah me në kalzu neve se fjallat i është ma e mira, kur dijet se fjallë të kryusit janë matë mira? Ska pas nevoj. Pse për neve ka nevoj? Që ish me kuptu ma mirë? Me kuptu ma mirë e kuptu edhe në kondin e betimeve të laot. A ka nevoj Allah me më betu e me thonë, pash a ketë dhe pash a hatë, kjo meselë është kështu? Ska nevoj? Pse betuat për neve? Va fis se me i rizku kumë, va ma to adunë qet Allahu te baraka وتعالى ne qielet keni riskun e juve dhe ajo cka e keni te premtuar fa wa rabbis samai wal ard inhu la haq mithl ma annakum tantiqun a doni me dit sa eshte vërtet se riskun e keni te qiell ka than pasha zotin e qieve dhe tokas kjo eshte hak e vërtet cfar e vërtete sikur te ju folni edje do thon a ka nevoj me betu Allahu jalla jalalu jo se jbetu Për neve, se e nga të dopt Djetarë thënë, edhe pësër është betu, prapë dishojna A betuaj A ma nga prapë dishojna, se njese që kam e nëndodhë ardh E ardhënja që shkam u kon E ardhënja e largë që shkam u kon Allah o thëtë, feva rabbi semej Pasha zotin e qilit E kini të garantu më rizkun Së munë është me dek për e hargju rizkun Kërë nuk do me thonë më smimor shkachet Semse dhe shkachet janë prej rizkun Mirë po, se Allah o bet Ne edhe me na e sigurue Ait nuk ka nevoj me sigurue kërkan Së pështë nëjë vet Ait nëjëve pësigurit të tjerëve Allah e ka të cilësul ibnën e tina Aësën al hadith Allah e ka zbir lë gjërimin matmir Pëse e ka të cilësul matmirin Par name këptu se kifër taj dhe jë gjërimin majmir Thëtë Allahu të barëke O ta'ala Wa men aësënu qowlen Mimman dhaa ilë Allahi Wa amila salihan Wa kale inni minë il muslimin Në suran fusilet njëriçeli flet më mirë sa i cili thrat tek Allah. Dhe atë thon prapë njëta. A ka nevojë me di sa i cili thrat për te Allah, është më i miri s'ka nevoj. Po pse e ka cilcsua për mendi thirsi se s'do bë mirë. Për mendi thirsi, ai i cili thrat te Allah s'do bë mirë. Dhe kjo ja shton vullnetin me bëva më mirë. Ku i thirr te Allah. Kjo e parë. E dyta, Allah e ka cilcsua ahsanu qawlan. A i cili fletë më mirë Djetarë kanë thonë Për me ditë së a i cili thratë ka Allahu Dhe të me folë mas mirti Nuk mund është ti që ishtë dushë me thirë ka Allahu Pse? Jo pse ti po do Ose armiku është i ligë Jo, se ti ku i të thira shumë i madhë Allahu gjelë le gjelalu Ndhe Allahu te barek jo vetelë ka thonë U amen ahsenu kaulen A ka dikush i cili fletë më mirë Së a i cili thratë ka Allahu Dikush të thotë, une flasë mas mirti Se jam të thirë ka Allahu, jo se nuk do më dhon se ti do të mos doshëm për barësinë këta jetë jo ai i cili frat masmirti mar argumente është ai i cili ka cilsua Allahu te bareke u taala tadallahu naayat jeter vajdim wala tastawi alhasanatu wala sayea idfa billatihi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatan ka annahu waliy hamin dhe kjo ayat konkretisht është për ajetë çka dietart e sodit psikologët e sodit kanë arritë me e hyjën në kokën e njerëzit në mbresëmjen e njerëzit dhe me vërtetuket e ajete që ka folur Allahu te barekeu teala cilë është kjo ajet thot Allahu xhellalu ala la tastawi alhasanatu wala sayyi'ah a kete çme të mira sjan e kejt, amiran, barabarta fjalë amin do fjalën e këtij sjan e barabarta thot Allahu xhellalu ala idfa bil lati hi ahsan fot ti të këtë çmë Këta jem e të mirë. Ta thot dikush në fjallë të keqe, ti thu selam. Ti thu, nuk e pat me të keqe. Ti thu, seko me muhe. Qishka thonë poeti i Arabbe, o lëkat e murru anës sefihi jesu buni. Thot, kalojnë pranë, me një lejtit a imë shonë muhe. E kulu. Thumë e mbi, e kulu, ma ja nini. Thot, e kalojnë ata, dhe nuk janë i veshën dhe thonë, qako të bojnë me muajnë. Kjo është monira e të kaluarit e të këqijave. Allah u thotë, të keqen, me të mirë këthaja. Se? Fe idhe ledhi bejneke, wa bejnehu adawetun, ke ennehu walijun hamim. E kjo është taj e cila i rëtullon sejndat. Që ka na nuk e dina. Thetë Allah u gjela. A i cili me të cilin ki pas armitsi, kur ja ki këthi në monirën ma të mirë, ke ennehu walijun hamim. Bohënët si kur më konë miku i jotë dhe mbrojtë i jotë. A ka mundësi? Ka mundësi. Njëri ju, kër i thretë njëzë me fjartë e mira, ju folë me fjartë e mira, edhe kërë qëkoj e të shpijaj, edhe me posë armicime ta, në vetë vetër e ti ka me thonë, jo. Nuk ka mundësi mu silë kësë nëjë ati cili, ka folë mirë me tije. Deri sa djetarë kanë thonë, rezikë shmërija e saja diska është, kër një jo besimtarë, silët mirë me tije. Kër një jo besimtarë, silët mirë me njërz i u pusë qesh njerëzve a disa në rezikshmëria se në qelizat e atyre të cilët e do gjojnë në veçet atyre të cilët e do gjojnë në dikohën për qka pesilis djetarës ka e kanë studiu këtë mesel e kanë tonë kërë e shëf një njeri në rrug kanë do kofë, grujën, fëmijën, shokun kanë do kofë, një njerit për njohën e shëf për të parën herë nëse e shëf me më, më rola më brendin të, të që shkëme konë gjendja me këta. Nëse të kesh, ke mu liruhe. Ke mu liruhe. Pse? Pse të ka kesh. E kesh me e ti, busqeshje e ti, te ti alarmonë qka? Te ti në gjallë ndjenjët e gëzimit. Andaj na muna me paramenduhe se sa njerëzina folin fjallë të kësia, na këshirin shtrem, na këshirin me nervoz dhe sa ndikohu mina. Edhe adina me i largu këto efekte. Allahu Gjellëva në këmsuhe në Kur'anin e tina. Andajdi e tarët, këndonë se Allahu të barek e vëtara, në këmsuhe se përmendja e fjalëve të mira, janë prej imunitetetve dhe mbrojtjeve nga hyre e negativitetetve të këneve. Shumë më nëndësi është, shumë më nëndësi. Tëtë Allahu Gjellë, Gjellë Gjellëluhu, wa idhë akadhna mi thaka bëni Israela, la ta abudone illa Allah, وبالوالدين احسانا وذل قربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه نسورا البقره شكر الله وجل جل علوه فوا اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل كولكم منور بيسان بيته اسرائيل كوشا بيته اسرائيل populi موسى عليه الصلاه والسلام فر بيسان فر بيسان La ta'budhuna illa Allah E para Mas ma dhurufe të mse Allahun Jelle Jelalu E dita Wabilwalidejni Ihsana Me prinderit musil mir Ihsana Në vagdim si Jo ni herrë, dy herrë, tre herrë Ihsana pa përfundim Pas e ka dhon Wadhil kurba Dhe atajt sile ki Farefis Musil mir Kurba So shti afrë Wal jetama dhe me jetimat Musil mirë Uel me se akin Dhe miskinave Të dopteve, të likte Ska pare, ska pasuri Ska mbrojtje, musil mirë më ata Pasaj ka than Dhe u kena mord besën Për qka u e kulullin nësi husnë Dhe u thuju një njërzve fjallë të mira Shukone kër e ka shti Allahu fjallën e mirë Adhurimin dhe Allahot Për indërit e dyta Farefisi e treta jetimi i 4 miskini i 5 e 6 thujur njërëz e fjallë të mira pse? pse se një, se në ju thuni fjallë të kësi a kini mi shkatrua ta kini mi shkatrua ta a e ki po kur kido një problem dhe shkon me njëri i thot a valla kjo shumë problematike ashtë valla kjo ka mundësimi të njëre dhe dhësë probleme valla kjo ka mundësime të mitë ketë tje shlojnë kam shkon me një a thotë kur gjahishtu ka kjo Kur gjohis nuk o, kjo ka lohet me leci Hiq ish largohet, keqen për me e mendele tonë Venë nërgjia Me një herë venë nërgjia, pse? Fjallë e mirë Ka mundësia, vetëm ka tholë fjallë boshë Mirë po, dhe ti kanë diku mirë Dhe të Allahu që, kulu lin nasi, husna Pas të ka thonë, o aqimu salat Pas të i fjallë në namazin Aja vlejnë me falë namaz Me thonë zëqat Me adhuru allan Dhe gjuh ajon Mësë me ndjerë vetëm se keqë pe ka e ka këtë burim Allahu është burimi të mirës ka thëmë për nga meri a lejës salatu së nam inë Allah e gjemil ju hibbul gjemal Allahu është i bukur ma dje jo i bukur ma i bukur e donë të mirën dhe sa fjallët e tona Allahu në rujt andë Allahu u gjellë u alën ka të regu në surën mëkara se prej besatine dhe që e këna mur bihive israelit është fjallë e mirë djetarët kër kanë folë për njerëz të cilat janë plotsuar në mënyrë shpirtërore aspektin e dijes, aspektin e veprave, aspektin e personalitetit dhe janë rritësi personalitete kanë kanë peri njëteve më të mëdha të kyra njerëzve të cilat është ata dinë mi shfryxoj pozitivitetin dhe të mirat e mbrojtshme. Ku ju jo vjen një mendim i mirë, e shfryxhon. Kur ju vjen një mendim i keq, e largon. Neve kët Definicion e kemi marr prej detarëve të psikologëve. Ata kanë bërë shumë prej shembujve. Ne vetë do të mishmongemi shembojve, të zëjë anketë real. Mirë, po do të marr një shembull nga pejgamberi Allahu sallaatu wassalam, i cili është kulmi i personaliteteve. Nuk ka njëri i cili e ka shfixuar inteligjencën më së shumti se ai, sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka njëri i cili i ka lënë dikujt të ketç në jetën e tij. Nuk ko njëri cili ju ka fërë njëzën ma mirë se sa ajë, sallallahu aleyhi sallam. Dhe nuk ko njëri cili ka shfizhue në ndimet e mira. Dedi sa aleyhi salatu e salam je ka shfizhue njëri jut emnin. E ka pos emnin e mirë dhe ka shfizhue për gjendjen e tina, rëthanën e tina. Thot Ibn Abdul Berrë, Ebu Yusuf ibn Abdul Bardh, një nga preditorët e Spanjës, i cili është preditorëve edhe të muhadithave. Thot në librin e tij Al-Istithkar dhe librin e tij At-Tamhid, thot nga Abdullah ibn Burayda, nga baba i tij. Burayda, shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot: Pejgamberi alayhi salatu wassalam kaan la yatayyar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur nuk e shndikon nga fjalët e xia tajra, e kemi përmejnë tajra, është ta thot dikush një fjalë të keqe, kalon diqka e keqe, kalon diqka negativitet, dhe ti ndiko është pjasaj. Thot, Burejde, kur për nga mellës është ndikua? Dhe ka të rgu njën rast shumë të, shumë të mirë, e cila neve na duhet në jetën tonë, qila është kje rast. Thot, Burejde, kene jetë e fejlë, ka qeni cili njeri cili ka shfidhuk pozitivitetet, se indet e mira thot, fi sebejnë rakibën min ehli bejtihi min bëni eslem fe lakijen nëbije sallallahu aleyhi sallam lejlen fe kalë lehun nëbiju aleyhi sallatu wassalam ju e dini se ku dhe kam përgjështu pe nga merin aleyhi sallatu wassalam prej mekës një qëndej dhe i ka pas kush e bje pe nga merin të gjallë, bashkë me evu bekre dhe janë shluhe kret kabilët nga një gjallë e kanë shluhe kush përja bje pe nga merin aleyhi sallatu wassalam prej tëre ki burejde i Qëka të me thonë burejde? Burejde të me thonë, i ftoftë, i freskët. Thot, e takova në atëm për nga merin ale i salatu e seram, me 7-10 kalorësa, me 7-10 prej familjes e ti. Thot dhe në tha për nga meri i salatu e seram, men ente, i tha, ku shi jeti? Në disa transmitime, mis muke, që që që kje emnin ti? I tha, ene burejde, unë jam burejde. Qëka tha për nga merin samë? Shikone këtu. E ka posë emnin burejde. Qëka të me th i ftoft, i mirë për nga mire alai salatu sëlam, thotë burejde feltefeta ila ebi Bekrin radhiallahu anë, thotë u këthi nga ebu Bekri dhe i tha baru dhe emruna au bara dhe emruna, dy ledzime u saluha i tha o ebu Bekr, u ftoft qështja jonë dhe u freskuve dhe u përmisue që kohë lidhe kjo e ka shvizu emrën dhe ka murë pozitivitetin dhe ka shenë për nga nësam optimist në këtë rast, që gejimin, i freskët, u fresku që është ja jonë, pasaj ka thonë, thunë me kale, mim men, pasaj ka thonë, pre cilës familje jeti, cilës kabile jeti, ka thonë enëmin eslem, ka thonë janë prej kabiles eslem, i ka thonë Ebu Bekrit, radhijallahu an, i tha selimna, ja eba Bekër, tha pështumë, eslem, që ka thonë me thonë, ka shpëtue, Kabilja tje ka posë emrin, eslem, shpotuse. Ka thonë, shpotu me bubekër. Qa koli dhe kjo me ketë shpotu me emrin e tina, me kabilin e tina? Njëriju ndikohet nga emrat e mirë, nga fjallët e mira. Nga rëthanat e ti, ndikohet në rëthanat e ti emrat e mirë. Argument ketër, thot imam Bukhariju, nga Zuhriju, të regonë se Sa'id ibn al-Musejnë, A ditë në, sa hion e imam Bukhariu Qikone ndikimi i emrit Ndikimi i emrit Epse koha nuk premton Mirë po këtë ligjeratë do të abojna Se si ndikojnë të mrençmët Tona nga të jashmët e të tjerëve Dhe ligjeratën e arshme Të shtunën tjetër Do të abojna ligjeratën Sa ndikojnë nga me fjalët e mirat e të, të tjerët Dhe sa ndikojnë ataj me fjalët e mirat Thot imam Bukhariu trasmeton nga Said ibn Musayyib. A dini kush është Said ibn Musayyib? Tabi'i el-Jalil. Një nga prej kategorive 7 kategorive më të mëdha, i cili ka qenë prej muftive ta asaj kohe. Sahabet kanë marr fatwa prej Saidit ibn Musayyib. Këkë ka pas babgjishin? Kanë ka pas babgjish? Këta që e ka përmend Imam Buhariu. Thot nga babgjishi Ibni Saidi Thot se ka ard Bab gjish i ti të pënga meri Salatu Dhe i ka thon pënga meri Mesmuk Që që ke emrin Kale Haznin E ka po se emnin Haznin Haznin Që do me thon Iran I mërzit qëm Njëri që le e ka Karakterin shumë të ran Kërë të shikoje Të këpu të ke Huzn Kjo i thon Haznin Huzn Me disa polemika në Tëk arabët I ka thonë për nga me R.S. En të sehllun Ka thonë ti e prej sot Illetë si e Iranë Ja këndru e emën Qa i ka thonë Ka thonë ki babgjishi Sa'idit Ka thonë la u gëjru ismen Se manihi e bi Ka thonë une nuk e ndruoj në e emën Qa me këndru e emën Qa me këndru e emën Qa me këndru e emën Qa me këndru e emën Qa thotë Sa'idit të di ma në Bukhariju, ka thonë sajidin më mësejid, fa ma zalëti l'huzunetu fina ba'du, ka thonë sajidi, dhajshdonë huzunet, huzunet, e mëri papëgjishit, më kënë prezent të këneve, qëka është huzunet, ka thonë djetat, e ghirëdhëtu vë l'kësawatu fi l'khulluk, e rëndësia, e keqëtja, e rana, e mërëzitëshmja, në tabiat, edhe kure kanë cilësuë të monë këtë hoxhën e madhë i cili ka qenë nipi i haznit të se të nuk e kanë druhe emnin kure kanë cilësu kanë thonë ka qenë i mërzit që ka qenë shumë serios mirë po ka qenë mufti mirë po djetarës ka thonë nga kja adith se në mosndryshimi i emri të ranë ka bohem me shku e gjurë me të këtina në nipat e ti andaj kja adith nga transmiton neve iman Bukhariu se emri indikon të njeri ju E më rindikon të kënjeri ju Nga Abdillah ibn Umar Gjalli i Omeri rrëdi Allahan Tho që për nga Ameri sallallahu aleyhi ve sellem Hadithën e ka trasmetu e imam muslimit Ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem Se ka arë një gruje Një qike vogël Gjerje Në trasmetimet kjera Ka qenë qika e Omerit Ka qenë qika e Omerit Mi për në në trasmetim nuk e ka trasmetu e Abdullahi motër në vetë Ka thonë qike e emnin i ka thonë sësëllëm, asoj vojës, që kejim në, ka thonë asëje, asëje, qëka është asëje, mëkatare, eron, rebele, i ka thonë për nësëm, në ti gjemile, ka thonë ti piso dhe kejim në gjemile, pëse e ka ndrojimin, sepse ndikon në tabiatin në njeriut, e mëri keq, ndikon në tabiatin në njeriut, ndikon, e kështu në, që që ka thonë i më më shafi i ju, me rejnë Allah u gjell Se në mundësën Allahu të barëk i huetala Me e ma i disa legjerata Qishë ndikojnë karakteristikat fizike në tabia Imam Shafihu ka thonë Gjënjeri i cili ka të meta fizike Ka përmenim e kaj me lë gjëzije Në miftahë dërë se ade Sa për referensë që të jemi të Të pasën për parë Allahu të barëk i huetala Imam Shafihu që ka thonë Ruaj u gjënjani i cili ka të meta fizike Pse? sepse ai e urrëjnë vetë vetveten dhe urrëjnë këtyt. Rujo. Pele na Allahu jeni lart da parmend tani zonata. Tjera. Me nënsi, po e ndosam e ka ndruën, ka thonë Enđi Jemile. Te e kemi në presat Jemile, çka Jemile? Ë bukur. Dhe ka ndrua alayhi salatu wassalam. Andaj këto hadithe tregojnë se njeriu ka mundsi për fjalëve të mira, për fjalëve të qthia, për emrin e të mirë, për emrin të kës mundikuar, për emrin e të mirë mundikuar. Nga Enes ibn Malik, dhe dhe me këtëha përfundojna hadithin e kënëzini ma në Bukhariju dhejma muslimin nga Enes ibn Malik radhijallahu anë, se për nga mejri sallallahu sallam ka than, la adwa wa la tajrata wa juqibun il fëll ka than, la adwa wa la tajra qka ishtë adwa? adwa, djetar ka than, të tëtlibi në komejtën e këtë hadith ka than mujawazitul illa min sahibia ila gëjrihi ka than, me kalua smundja et smutit të këtjetëri Arabët shumë kanë pas frikë me nejtë me një cmutë. Kanë pas frikë me njëtë me njëri cilikotë gjinnë. Me njëri cilikotë një cilikotë një cimundje të ranë. Se e kanë tonë në kalën muë. Së kanë doshtë me nejtë me ta. Përësë kanë tonë le adua. Ska adua. Nuk kalën së muja. Elepse djetartë e këti aditit kanë thanë se nëse vërtetohet cimundja në gjitë se nga anë e mjekve, ajo është në gjitë se mirë për kjo është prapë me kaderin Allahu te barke kjo s'pegod në kaptinën e kaderit la tajra ka thënë alai i salatu zemë s'ka tajra qëka është tajra kemi përmen baksuz pesimizm me t'kalu dhishka e keqe edhe me dhonë kamendo dhishka e keqe për mështëm ka thënë la tajra pas e ka thënë vaj u gjibu nil fell muhen polqen felli kalu me lfellu ja Rasul Allah thënë qëka nfelli ja Rasul Allah thë kelimet të në tëjjibe një fjal e mirë një fjal e mirë, një fjal e mirë? në fjal e mirë në bëllqen muë nuk du me menu negativ nuk du me menu e negativ andaj të gjithë pengamerut nga ona Allahu Gjellatë dërguar kanë qenë të mësum që mës folin vetëm se mirë kanë qenë të mësum mës me i parë e thanat vetëm se mirë dhe deli sa njëni prej tëre prej grumbullit e pengameruve Ka me ndu keqë Dhe i ka ndodhë pasoja në vend A i dini qëli është? Junusi Alej i Salatës Rem Ka me ndu keqë Dhe ka thonë s'ka hajrë këtu Dhe zbandu bi fjalla jemi këtu Që e i ka ndodhë? Thellë barku në balenës atje Dhe lisa Allahu Gjellera ka, e ka largu Pse? Ka me ndu e keqë para ta Andoj, fjalla e keqë Dhe fjalla e mirë Jam prej fuqive të mdoja dherë sa dia tort edhe për shkrivë dhe për muslimanëve kanë shkruar libra të veçantë ndikimi i fjalës Muhamed Kutbi prajtore ka shkruar ndikimi i fjalëve të neve edhe më e lartë se ka neve në nevojit të është se neve Allahu na ka zbrit fjalë Allahu xhalla ka zbrit fjalën si lajëzohet njeriu ku lexon librin e Allahu xhalla ora ndikohet ndikohet shpirti i ti, tij ndikohet zemra e tij ndikohet jeta e tij me një Fletë që ka e lezon nga libri Allah, me të dëbbur, me meditim, me qëtësi, me duke shiku, që ka po dhe me më thonë Allah u të e bare, kjo vëtara, ti zbritin prej begative dhe mëshirave që sta mermenja. Ti largojnë prej probleme që ka sta mermenja. Djetartë, ta shka nërë në përfundim se lutjet, psikologat, ka nërë në përfundim se lutjet ka ndikim në fizikë, lutjet ka ndikim në fizikë. Asa prej lutjeve në pengamere, ale i sëratë të, të sëramë nga kam suneve, e ka taku njonim prej shokve të tina, i mërzicum, dhe i ka thonë, qka ki jo, oh, Husein? Ka thonë, jam i lëndumja, Rasul Allah, kam probleme, kam biklime, nga ardhjeta, eram. I ka thonë, adonë mi ti mësudi sa fjallë, të cilat nëse i thue, kam i ti lërgu, Allah, u gjellora brengat. Ta shparashtro të pitja, a mundët fjallë, a mendikua, me ndikua, me lërgu këtë problemit, mundët. Sa prej fjalëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu kur i thata ato i largon brengnat. Sa prej fjalëve kur thuan, largohet kërreq smuja për përjasht. Sa njeriu i smut prej xheneve, e prej smujëve të tjera, me leximin e fjalës së Allahut largohet krejtë komplet, çlirohet njeriu. Sa njeriu vës një njeriu kur e takon dhe thvon disa fjalë me ta dhe e bën një bisedë të mirë me ta, i gzohet jeta e tij, i ndriçohet ftyra e tij e kështu me va. Në ndaj, neve nuk duhet me nëndëshmue këtë kaptin, po duhet me poskujdese qëfar me ndime si idhën në kokat tona, se si i trajtojna rëthanat e, e tona, se si ndikomi për fjallëve të tjereve, dhe duhet në maksimum, në skajet më të mënqme, mës me lejuë që në shpirtin ton, në zemrat ton, me ndiku negativisht dikush. Se me ndiku negativisht? Dhe nësa edhe vdekja, edhe vdekja, nuk du Dhe ati kondi cili është negatif Jo, vdekja është njona prej proceseve të Allahu të bare kjo vëtala Allahu u gjellohane neve në ka prëmtuhe shumë prej përgzimeve Dhe në ka prëgzuhe në librin e tina Nëse neve jena besimtar dhe kena punuhe vebra të mira Nuk dohet më friksue Ku kena me shku? A mu i me hik me Allahu u gjellohane? A kena mundësit i kun me hik? Ska Kella la u e zar Ila rabbike Jo me idhin El Mustakar, këta në lau të barek e vëtala, për ditën e kiametit, kur njeri ju, qafir, jo besimtar, më huës, rebel, thot, ej në lëzër, a kodikun me ik, a dhëtë kella, la u e zër, s'ka ku me ik, ku ki me shkue, il arabik, të zotë jonë. E nëse na këthejna pitash për të zotë jonë, kam e në ndrejqë jeta, kam e në urejhë atëu jeta, këna më një më të rruhe më shumë. Andaj, kjo tem e komplikume, e ngarkume, mirë po me lejnë Allahu Tebare Kjovëtara, ajo që ka deshëta me thonë dhe rezimeja, që ka deshëta me thonë është se, mos me lejue, fjallët negative, fjallët e këqia, fjallët e cilat përmbajnë në vetë vetën e vetën, helë. Njëri ju nëse janisë me thonë për ditë, ka mu shkatru, ka mu mjeru, ka me mkap fatkecia, ka dek, me dekë, ekshtu me rodë, ka me dikua jo. Kamë ndikunë në negativiteten e tina. Nesë kamë e posë vëllënat me jetuë. E Allahu, u gjenë nuk në kamë sukshtu. Allahu ka dhënë, la të hinu, wa la të ahzënu, wa entumul e a'laun e inkun të mu'minin, mosu mërzitni, mosu pikloni, Cajuni më të lartit nëse jeni besimtar, elusim Allahun te bareke Allah u te ala, Allah që Allahu xhalla wala musnamun soje, na undiko për negativitetet, për fjalëve të këqija, elusim Allahun te bareke u te ala, që Allahu xhalla wala navoja për ato të cilat, ju themë njerëzë fjalëve fjalë të mira dhe pranojmë për njerëzë fjalë të mira dhe nuk ndikohemi për të këqijave, elusim Allahun te bareke Allah u te ala, Allah Allah që Allahu xhalla wala mersine tin Allahu t'na beqaton, elusim Allahun te bareke u te ala, që Allahu xhalla wala mussoja mundiko për fjalëve të ti, për fjalëve të Allahu xhalla wala في القرآن الله تبارك وتعالى اللهم سبحانه وتعالى جاء الله جل وعلا نمسوئ من جئك في عمير صلى الله عليه وسلم ذا من دكوب رفع الوطة عليه الصلاة والسلام ذا اللهم سبحانه وتعالى جاء الله تبارك وتعالى نبوية من پرفندين تمير أقول قولي هذا وستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين